Azken urteotan, ekologismoak oi handia hartu du. Gizakiaren eragina ingurugiroaren degradazioan geros eta uka den enean mugimendu eta antolakunde ugarik heltzen diote ismo honi. Baina, noiz eta nola sortu zen, zer bere ditu eta zer lotura daukagonekin? Hori eta askoz gehiago, gaur haustura metabolikoan. Hola, oh, entu Gau Berenzi honetan, hemen gaude Jolako estudiotan. Suekin betik olez, ba bueno, gai monográfico batekin oraingoan iraganera egin es dugu salto zuzenean. Eta ez dugu sustelfugiorik erabilita susenaino dugu iragan aztertzeko saio batera eta hau hartu baduguna da, bueno, Bizaiotan ta, bizaio saio duguna, honen inguruko azterketa, eh, ekologismoaren sorreraren ingurutan behin eingo dugu ikuspegi global batetik aztertuko dugu. Eta ostean gurera ekarriko dugu, ba, emengoa bueno, e, ondo aztertu duen idazle batekin, ez? Ez daki burtarri jautzaian, ez daki burra indiik ez dugu konfirmatu Ez daki gu, ez daki gu ba, Ekarrezketa bueno, bat izango dugu hemen, e, Euskal Herriko ekologizmoen sorrera aztertseko sakonki Baina lehenago ere, ba, bueno, e, nahi genuen aztertu era global batean, zein erbaten den ekologizma Horrek ere gurean no oi izan baitzuen, ez da? Bai, beraz, azten dugu saio hau ya click batekin, ez? A, zegu jabe bosturten ja ikasten ari gara ez, nola egiten den no? au eta hain zuzen ere, pues bagoaz hitzegitera ekologismoaren e, zorraren inguruan euki alko lituzkeela aurrekari asko eta bai, gara, saia no? da, oza, sa, bueno, normalean gero itxe ingo du, kokatzena ekologismoa beraren gaur egungo mugimendu den zerren eri uroge eta margarren amarkan, baina gaur ikusiko dugun moduan bueno, hain bat iturru desberdin daude atxetik badago historia sabal bat eta hori zaituko gara gaur Astertzen laburki bada ere. Bai, hain zuzen ere, bueno, gure intzuleak badakite, gu bagarela pixkat e, txaposoak, ez, eta gustatzen zaigula hor, ba, jutea atzeraka, e, ba, agian behar baino gehiago. Ba, igual gaur neolítikoetik asigintezken. Asialko ne, claro. ginen, edo... Zerdozen or... orien de asizenean claro, geldi, edo... gelditze... Aipatzen ba, ez, eh, erdi aroan nobleek zituzten ez, eh, neurri ekologista, que es, sí. eh, incluso es, anakronismoan eroriz. Baina, bueno, guk esan alko genuke, agian, haitzindari eh, ba, bueno, anizta duela, baina badagoela lehenengo pausutxu bat, oso ummila oso, oso e, ba, esan alko genuke ba, bueno, pasatu alhalko litzatekeela ez e, ba, konturatu gabean baino e, ba, ulertu behar duugunez, ekologisismoa badala mugimendu bat sortu egiten dena eta batez ere bere ititzindariak horretan ba, asoz ere ba, nola baiit harre handiago jartzen dute ba, gizakiaren, er, e, gizakiak daukan eraginean bere inguru giroan ba ikusi aldugu lehenengo aitzindarri bat adibidez 1867an e, Silva liburuan badala liburu bat John Evelinek idazten dagoela konturatzen delako ba basoko baliabideak agortzen ari direla, es nolabai erresuma batuan, pues bueno, badagor leian bere hegemonia gatik, ez, eta kapitaldean capitaldean genuen bezala Ba, Holandarekin, ez? E, eraiki behar ditu pila bat e, itxasantzi, bueno, e, ba, egur ugari kontsumitu egiten da honetan eta, karo, konturatzen da tipua, jo, bez, bagaduela, uarte hau, deforestatzen. Horo mm, eta... nirektu behar du ere, ba, protoindustria, gara hortzen zagoen protoindustriak ere, e, ikatxa erabiltzen zuen, energia iturri moduan no? horrendik ikatz mirena esan erabiltzen, eta beraz, ba, bueno, edo zein ferreriaren txako, ontzioletarako beren ere, Ba, bueno, bur ni hartzen eh, zen egurra, eta egur horrekin egiten zen ikatz eh, vegetala, ez da? hemen gure basoetan ere egiten zen moduan. Hori da, beraz, ikusten du gor, badagoela keska bat, ez? gizakiak daukan eraginagatik, ez honet kontsientzia bat hartu egiten da, agian mugatua izan daitekeena, baina esaten du, ostras gu gaude hau egiten, gizakio gaude hau egiten, ba gaude, deforestatzen gure gu agian kontrolatu beharko genuke, eta hor duan, John Evelinek, pues, idazten du, es? liburu hau, dizkurtxo bat bezala, nolabait, ba, e, bueno, e, zera, e, irakurri egiten dena, e, ba, Royal Society-in, eta alakotekietan. Ba, ikara irakurtzen zuen, jendearen artean. Horri da. No, Masazpigarren mendeko ingala terran ere, ba, El, el literarizi es, taza mai. edo, eso, Vai, es, alfabetatxe taza esela oso altuna Jorks aireko nekazari bateke zuen irakurri Baina, bueno, nolabait rulatu zen, garaiko elitearen artean liburuari. liburgueri eh... Baita, nolabait, kokatzearen apurrat gaur egingo dugun kolonikau ulertu behar dugu E, mende Europa, mauri, ama aurrela, eskunde, beko, bat deko Europan, ba hori, hama bostamazik garremendetik aurrera eskunde, tengabeko askunde bat embaten dela, eta horrek eragiten duela, bueno, e, bueno populazioa eskundea, baina berezikia askunde ekonomiko bat, gerota industriak gara, gerota e, produksioan diagoa, eta horrek eragiten duen, naturenen gan, eragin gerotan diagoa, eta hori zelatzen dago, bueno, keska ekologikoen, txorrerekin. Ez hor donora, hama zazpik garremendean, badago horren bat, ma gero hau handitzen da, hor puntu kualitatibo bat dago, aldaketa kualitatibo bat, industria irautzarekin. Da? Hori da, amazortzigarren mendean, ez, lehenengo aurrekariak baditugu, ikusten dugun bezalan, e, amazazpigarren mendean, mm, eta ez kasualidades erresuma batuan, ez azken finean, ba, pizkat mm, aldaketa horretan aurrera zegoen herrialdean. Ba, bueno, gurean ere, bizkaian badago legeren bat, ediktoren bat, badaude hainbat, hori e, bazogintzen hain gaian lan duenuan, bueno, noraiteko kezkaera gertzen da, eta lege batzuk, pos, finkatzen zelan kudeatu behar diren Ba, soako rematen da mosketa forma beresi hori, eh, bueno, gorbeialdean eta ikusten duguna, azketean, Hai. ba, ba barkoetxako erabiltzeko hori da, Barkuetxa, barkuetarako erabiltzeko pagoa, eta aldi berean, bueno, ba, ganaduarekin nola baitori kompatibilizatzeko, osari horoko horren Europa mainiak ikusten duguna, gainoski, resuma batu da, gara bihurtzen da, potentzia naval nagusia, eta horreke izan dutzen du, eta, ere, agian, ba, bueno, ehm, alfabeto tasaltuago sintekin beste real de ocho edo bueno no la viteko handiago agian bai sentutan edo factor politico que bueno, le gana ese autocrates liberalismo arengorakada es eh, askenean a na mendearen eh, buka eran be ematen da es resumago atuan cuando ingles iraultza ere Vai, justo, mende horretan eta claro igual seguras ki va ba, felipe bigarnak españa se culaco de forestasio la armando invencible agiteko Ba, sinan goiñor, eh, ba, bueno, idatxealko iratzi, lukeena, publiko kiesuten, joe, behitu, emeengardotzen anide nao, igual. Ba, igual ez, eh, bai, bai, bai, estepa bat bilakatzea ez, gaztel agian ez da izan bat. Gainera gero, bueno, ridikulo agiteko ingelesen aurrean, ez. Bai, baina, bueno, azken finean, hor, zuk aipatu bezala, aro modernoa bada, aro bat zeinetan askunde bat ematen den, hainbat zentzutan, eta beste zentzuetako bat da, goraka da. Iriak bilakatzen dira ba, nukleo oso garrantzitsu batzuk ez biztanleria askunde garrantzitsua daukate, eta orbe bai sortzen dira ba, mugimendu ba nola baiit., bueno, kezka dakatenak hirien ba, e, isuriketengatik bizitza baldintengatik. ez e, e, ba, daitualko genituzkenak ba, agian protoigienistak edo danadalakoak. adalakoak eta horbe bai bueno, ikusi egiten da nola gizakiak ez bilakatu daitekeen, Eh, bueno, biakatu dezakeen, ba, lurreko eremu bat, ba, bueno, ba, erial bat, edo bertedero bat, es? Eh, modu oso argi batean, agian... Ba, ba, iri... Benetan, ordu arte ongarriak ziren hainbat balie orduan bihurtzen dira, zaborra. Horri da, es? Gizakion kaka dibide, zelo animalien kaka, edo sortzen zen zaborra, zela, bueno, ongarria, gero lurra, emankorragoa izan zedin, es? Eta momentu batetik aurrera, irien, tamaina, haindan dian, non hori birtzenen kudeatzeko sekulako marroia. Eh? Hori, hori da, esakien... inoiz eso betu esan da. Hori da, <laughs> eta hor duan hor, ba, famatuak dira, ba, hainbat eh, ba, eh, parroko keukiko dituzten zermoiak, eh, elizetan, ba, batez ere, eh, bueno, honetan garaionetan eh, bueno, erresuma batuan, eta bebai, bere kolonietan, eso do, garaionetan koloniak ziren, ba ese la Gucci, ese la Gucci, hirietan, gaur egun ba estatu batuak diren hiri hoietan, ¿es? Horretas aparte, ba bueno, ikustendugu nola industria eraultza ematen den horbai ja industria eraultza, ¿es? Eh, 18. mendearen erdialdean ematen dela, ba, hor. Nolabit sortzen dira bebai hainbat, bueno, batez ere jende kultuaren artean, es, jendea da pues, e, bueno, irakur, e, bueno, literatura, ere, literatura koza ardidea, badaukana nolabait bidaiatzeko aukera, badaukana ba nolabait, bueno, baliabide batzuk hor batez ere jende horren artean azten da sortzen kezka bat, es, ba, claro, gizakiak daukan eraginengatik inguru giroan. Eta in zuzen ere E, Emeretzigarren mendearen hasieran azten da erabiltzen termino moderno batean inguru giro hititza ez, Thomas Carlak hasiko as, dela erabiltzen ez. Baela e, itzulpen bat e per bueno, kartuko du geteren e, kontzeptu batetik, baino nolabait emango dio ba e, termino moderno honi eta guka oruregun erabiltzen dugun, Ba, bueno, terminoa bezala, es, ingurugiroa, el medio ambiente, environment, es? Aleman ez umgebung. Zer, getek erabiltzen duen terminoa, bera, azalduzun moduan, eh, pentsalari eskoziaronek, carlailek, ba, beste esan nahia, ja, esan nahi moderno bat ematen beste... Hori da. Eta, azken finean, emeretzi garren mendean, es, hor, ja, industria ira hulta, es, eh, azten dela zabaltzen munduan zehar, es, ba, eh, gerozeta azeleraztuagoa, gerozeta askundean geros eta, gaitasun gehiago ba, e, ingurugiroa eraldatzeko eta bueno, naturak daukan egoreka hori ba, izorratzeko, ba, nola baitz, e, azten dira bueno, bueno, ba, mugimendu batzuk sortzen, azten ba, da honen inguruan ba, teorizatzen edo pentsatzen edo ekoizpen intelektual bat eukitzen, Or, oso adirazgarria da. Man and Nature, es? George Perkins más e, idazlearena, Idasle Arena, eh ba, nola Estatubatura hor basiko ba, dela pentsatzen. Bueno, pues a zein dan es eta eh naturaren arteko harremana. Eta batez ere hor 19. mendean sortuko da ba, kontzerbazionismoa, ez es deituko den ba, mugimendu bat, e, bueno, izen bueno, isen nahiko deskriptibo bad aukana, es finean bere ba, keskada, es ba natura edo inguru giro horren Bueno, con Gervazio, ¿es? Baño berebaitan dituena, ba, bueno, hainbat korronte edo hainbat eh, ba, eh, adiera, ¿es? O sea es que en bueno, dugu hau ez dela kontu bueno, ideologiko bat edo con oso estructuratu bat, baizik eta badala, nola baiteko, bueno, kezka oro e, eta korronte hoyetako bat izango da, hain zuzen ere korronte utilitarista bat. Eh, ikusiko dutelako, karo, azken finan, bueno... Hori selba, hori nola bitor planteatu ziteken, liburu aliburu, bueno, claro, mozto ma ditu, Inglaterako suaitx guztiak, gero, nundik atera duk dugu gur gehiago, barku gehiago iteko, ez? Karo, da, ikus puntu, olandarrek ba. azkenan, gara ditu horri eskeretz, gara ditu gara menn suaitxik gabe, eta... Hori da, hain zuzen ere, planteatzen dena, ez, da, bueno, izakiak badaukala dependentzia bat naturarekiko, Beraz, egin beharko genukena izango san, ba, bueno, optimizatu modu alik e, egokien batean baditugun baliabide hauek, es, baliabideoien erabilera, ba modu arrazional batean egin eta, ba, naturak daukan oreka hori errespetatu, ba baino batez ere, bueno, gure interesean doalako, es. Baino hor Barcelona nerea Masóchigar Mendean badu dokumentututa gataska bat arrain arrantaren artean, batzua batzuka arrastreko arrantza egiten eta beste pasa den nahi zu arrastreko arrantza ite mandugu arrainbarik elituko gara. guztiok, ez? Orduan Hortik, bat guazen, hm, mm, pentsatzera seren aldugun jarraitu bizitzen naturatik, hori pikutara, bota gabe, es. Hori da. E, e, bueno, eta hortik datoz, pues adibidez, e, ba, parke naturalak e, sortzearen mugimenduak, es reserva naturalak, adibidez, ba garaionetan Eta, bueno, incluso jo, joalko genuke bebai, eh, pues lehen zarrera en broma bezalesan dugula, baino erdi aroan, eh, errege reserva, que es, eh, bueno, eh, sera, koto de kaza real edo dena dalako oiek, baziren ba, eiza ere mu batzuk ba, espezie zehaz batzuk esagortzeko. Esa bakarrik eizatu aldizateko nobleak, ze mundu guztiak eizatu aldo aldin bat zituen, agortuko ziren. Hor ere, oso bueno, dizgarra da Karl Marx, idatzi zuen lehenengo bat, horren inguruko kontu bat zen, izan ere Alemanian ez dut gartxina ze estatuan edo debekatu zioten nekanzariei basoan egurra biltzea. Horein, bueno, noblen, noblen txako bihurtuko da, hortik tik eurek atera itxeten produktibitatea, ez, ez mundu guztiak hartzen mandi madu agurra. Ba. Baori amaituko da ta, bueno, mago ba, zen bermatzen bakarrik. Eh, a bera txoie kez eh, bakarrik lurjabek eukializatea. Hori da, ori da, ori ori da eh ohiturasarren, eh, bueno, buka era famatuori bai artikulu horretan idazten dagoela, ba, nola nolabait, karo, eh, lehen len ohitura normala sala sala como eror suiteetatik erortzen zen egurrori, ba nolabait mundu guztiak akartu al zuela, es. Ba, nolaan bilakatzea ez privatizatzea hori ez logika kapitalista modernoarekin ez. E, beste alde batetik eukiko genuke bai beste ikuspuntu bat hau e, bueno, arrakasta oso handia aukiko zuela e, alemanian eta Suitzan, eta eskadeagatik izan ere da eh bueno ikus puntu neorromantiko bat da la eh conservacionismo bueno romantiko ber ere o sea, bueno romantiko bai. Ez da ingen romantiko ta gero neorromantiko bai, bueno, asteko romantizismoen ere asko or bueno, ainbat eh, Margolari, pues William Turner, que ta Maraste eh, paisaiak hori da nolabit eta ondo ilustratu dutena da horien garaian ere ulertzen den Eta gaur egun nagiten da analisia da idukiatzen duela Zeran modernidadean olabaitari dena maitzen, hori eh, eh, campiña ingeles, klasiko rekin, ez? Hor duan hor, ba, bueno, azten da industrializazioa agertzen margolan horietan, eta horoko or, romantizismo guztio ulertu daiteke, reakzio baten moduan, eh, ba, modernitate horri, ez? Etortzen da, bueno, neoklasikoa zan, bueltan klasikoetan, eta gero apatean industria irautxa etortzen da, azten da industria gertzen eku guztietatik, Eta, bueno, romantizismoak alderikatzen duena, ja, ja, ba, erdiar ora, buelta edo, tradizio ora, eta ara, buelta, bai, es? Hori da. Eta hauek, hain zuizan ere, planteatuko dutena izango da, ba, e, nazioaren, izaeraren parte oso garrantzitsua dela, bere natura, bere paisaiak que horregatik eukiko ditu, horregatik daitzen daba, e, korronte, estetikoa, eskorronte estetiko bat, zasken finean, paisajismoan garantzean diartzen du, es, nolabait? Ba, bueno, zuk nazioa erudikatzen duzunean, es, pentsatzen duzunean, bo jo que se, Escandinagoetan pentsatzen duzunean, serzut atorkizu burura, fiordoak, es? Baina, dutzu, pentsatzen duzunean Estocolmo iria, es? Hori da. Pentsatzen duzunean, pues, nekazari batxukor, fiordo batxuetan, egurrezko, etxe batean, es? Olako zeo zer, ez? Ego, tirolesetan betzitzen duzuna, hori familia, hori karta joko eginetako tiroles familia bat, ez? Hori da, hori da. Orduan, zer da gertatzen dena? Ba, hauek, ez? Batez ere, hor pues, daude ba bi figura oso garrantzituak, izango direna Hugo Konguentz eta Paul Sarazin, ez? Hauek, azkenean, bueno, planteatuko dute, ba, oso garrantzitsua dela? Ze mendekoak dira, ze garaikoak. Hauek emberetzi garaen mendekoak dira. E, Emeretzigarren mendearen bukaeran e, hogei garren mendearen hasieran.ten daindustriazioa potente Alemandian da. e, e, Alemaniari batez ere gogorjokozion bigarren industrial erultza aldegotika bai? zegoen ez protoindustriaizazio eta guzti hori baino bigarren olatu industrial horrek joko du oso gogor Alemanian eta hoik planteatzen dute beharrezkoa dela e, kontser batzea beik daituuko dituztenak monumentu naturalak. Monu natural batzuk, ba, azkenean hor ma, paralelismoa egin daiteke e, ba, erreser naturalekin edo parken naturalekin ez Estatu batuetan eta bestezonalde batzuetan ba, jada garaai honetan, hasi zazen aziz, planteatzen hori agian Ideiona izan zitekeela, Me karo ulertu behar dugu agian Estatu batuetan hori egin daitekela Estatuatua bat Estatuak bat direla herrialde bueno, erraldoi bat. Gaina gainino geetan populaziooso txikia. Baino, Alemanian, kan Alemanian hor, arazoak zeuden, es, no? e, ba, eh, parke naturalak, edo reservak egiteko, azkenean dena oso populatuta zegoelako. Ez egoen indioriko horatzen a... dituena, masakaratuta botalotik, okay, eh? Horri da. Hor duan hor, zeres planteatuzuten hau, e, ba, bueno, ba, oso adierazgarriak ziren sonaldeak zonaldeak, kultura pues, eh, eta espiritu germaniko teutoirako, pues oie, kontxar batu garzirela. Nibelungoak zeuden ikonunak eta, eh? Horri da, or, ta, or, yeah, costa la costa. Nibelungo neraztunak aurki ditzagun da. Hori da, kostala kostal hoiek mantendu garzirela, es? monumentu natural hoiek, eta nolabait lotu egiten zen, es, naturaren maitatze hori, es, ba, herriko paisaien ba, maitatze hori, ba, nolabait ba, morali, goragoko moralitate bat garatzearekin, es, ba, nolabait, zu ba, bueno, moral, moralki ba, bueno, obea izango zara, maitatzen baldin baduzu natura, eta be bai, piztuko dizu, es, ba, sentimendu abertzale bat, hor, potentea, es, eta hori esan planteatzen zutena. Ez da casualidadea, es gara hionetan bebaibasegoela volkskitz mugimendua, basalaba, bueno, es gara sartuko, baina, honek gero bebaibai eukiko du lotura oso handi bat nazismoaren sorrera erekin. Ba, bueno, mentxe bertan ere, euskal nazionalismoaren sorrera erekin osalotuta dago erantzun hori, industriaizazioaren aurreko, erantzun romantiko hori, ba, bueno, sabinoaren pentsamendua nari ikusten dena, es? Gainera, justo hor, inkluso klaseik uspegitik ere, ikusten batzeraan klasertan tradizional batzuk ikusten duten euren burua desplazatuta industria desazio berriaren etorrearekin, ez hor ere, imigrazioen ba, bueno, etorrera Euskal Herreira batxuta, era, da beste ingurune batzutara, batetan asko joaten da kanpotik lan egitera horra bertan industria daolako, eta hor, pues, reakzio romantiko hori egituratzen da nola gaitez Hori da, bueno, hain zuzen ere, abinoranaren ereduari, bueno, adibideari elduz Ba, Sabinorenaren aita, ba, nontziola tradizional txiki bat, hauetako bat, karo, desplazatua gelditzen dela guztiz or... Eta dintena hemen kapital ingeles, kapital frantxeza, eta azten dintena hemen nontziolaia ba, ba, moderna Ferreria daia hor, ba. venga, baka, ba. hor Eta ez da kasualidadea be, ba, e, mugimendu hauek, es, mugimendu estetikoek, ba, oso lotuta egongo direla be bai Ba, sortzen diren ba, antolakundeekin ba, adibidez eh ba rollo escultista batekines eh scout, scout mugimendua, es? Ba rollo ba bez, gara, es? Eh asteburu hau ba kanpatzera, es? Naturarekin konektatzera, e, edo bueno, edo susenean pues al bueno, igual es da insucena, baño, me va pues alpinismo en cartea que es, no la va pues o gara y en etan en merece y pues o como va a patean eh, clase ertañeco irico gentea esa tendo pues igual jumbas con que mendira paseo batemate va y mendi puntara si estábamos cuando anarchaña se te mea si estábamos claro, a puntara co dar a a ver <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> claro, en <ríe> higo pues arriba al galdús a hidalaco no, o este las es el galdús Eta en poco punta izango galitz, baño, claro, el jute maldima esa Pirineo, ah, tala... Alpe, tala, orirumilla, coaltitudera, yeah, co punta, Claro, gente ha... Fuemos <laughs> en archa en me gira, ahora bueno, ya, un gente ha... dago. Iriko, soro auek... <laughs> Orida, eta... Bauri, azkenean, or... Mugimenduene garrantzean dia eukiko du eta Sajonian eta Turinjian babila bederatzireun eta Iru, sortuko dira natura babesteko komiteak. Eta batez ere komite oso botere bat sortuko da Prusiako erreinoan hor, Alemaniako imperioaren barruan, e, mila bederatzireun daseian, e, eta inzuzen ere eukiko duen izena izango da, natura artea eta aberriaren garapenarentzako komitea. Osa, ez, komo hor sartuta dana bat egin. Baina, ja, protonazismo apurba... Baina, bueno, ja, hor, pilpilan pilpillan, pilpillan segonen. Ba, egin eh, aliberen ere, bueno, estatu batutan zierra, klap sortzen da, ba, kulubnaiko eritista bat, hori parke nazionaleen sordaren alde dagoena, eta konservazionismo tradizional conservadorearen adierazle garbiena. Erresun batuan ere, paisaiaren defentza kain bat gatazka... Butzatzen ditu bereziki, va, bueno, elite britanikoan enpartetik, egotenan lobby lan naiko potente bat, e, trenbide bat zuen aurka, trenbide bueno, bat zuen aurka, e, lakua ningurunean en enpartetik, edo ningurunean batetik euren ustez paisai britaniko, paisai ingeles tradizionaletxako oso importantea dena. Agian lehen bai, <risa> <risa> nin Bai, hor hor topatu. da. ulertu behar dugu, ja gara nortan paisai oso vektore importantea zela eh, proiektu momizazioaren kontra, eta gaur egun ere, bueno... Gaur egunatopaldimatu, ikusetan gara indikenezenan paisaia baden, paisaien konservazioak jendea mugitzera edo mugitzetzena motivatzen duen faktore importantenetako bat ez. Bueno, ezka azkenean tarnerren margolana, ez, eh, edagin jokizuten. Hori da, hori da. Eta hor, azken, azken korronte txobat, eh, hau oso ba, mineritzen. Ez taipatzen ditu lehenengo bi, bi korronte aipatuitu, ez da, gogoran ba, aztearen entzulei. Hori da, utilitarista eta estetiko hau ez. Eta hor, bueno, azken fina hau jendeak pentsatu behar du, badela, pixkat klasertainaren eta goiko klasearen rollo bat, eh? Osa, hau... Eh, zera... Karo, era paraleloan, zegoen, langile mugimendu hausatzen, claro. aldiari o sea, sozialista handia, glen internacionala, bigaerena... Jorker zaireko ikatzmeat bat, es bueno, eso que es que está contigo, venga, tú. O sea, algo... no, es la masa muy Va, es eso de Turner, mugimendu. secular y cusí. Es, es, eso es... es. E guiada, va, e guiada va a ser de la, es vanolabait... Bueno, ahora e, es bueno, William eh... Morris va a dar torre, no hay te cosecha, sí, William bueno. Morris, and, eh, bueno, socialista británico va, de gonseñor Independent Labour Party en Sorreran, esta vez dicen, bueno, me Eh, alderdi sozialista, arrasamontone eta, bueno, no hay tipo romántico a sen, no oso nórdico no sosalea eta. La, la bueno, tradicionaletan... bai, bueno, eta le bai ekiko du olako kezka oso handi bat eh, naturaren kontserbazioagatik eta, o sea, bueno, a ver, o sea, basegoen, eh, basegoen komo la coserabat, baño agianen zen kontu oso central bat oh, yeah. eh, edo agenda politikoan esan zeo yeah. ser, eh, ba agian bueno, gaur egun es gaur egun agian euki dezake garrantzia gehiago nolabait gen, bueno, agenda politikoa. No? Bai, Kalman se kereba otoridad zirenabate, orain bez atera denna, baina bueno, coachkik, la cuestión agraria, baina bai. Bai. Gehienbata orain hitz egiten garen, garen korrente hobek, korrente edo aristokratikoak. Bai, es conservacionismo eta Partido Torronio. Egia da, egia da, e, base dela erakunde gutxi batzu, agian bai kontziratu zitezkeela masa erakundeak, baina ez ziren erakunde ekologista batzuk edo erakunde kontzerbazionista batzuk. Osa, kontzerbazionismoa, banlo hait, zeharka lantzen zuten erakundeak ziren, ez? Eh? Pues adibidez hori lenaipatutako, bagun mugimendu eskautak eta guzti hori, pues bueno, da, komo hori, aberria, eh, pues venga, guazen, eh, pues hori... Akampatxera... Akampatxera, ez dakiz er, baino, agian, kontzerbazionismo hori, bueno, zeharka lantzen da, baino ez da puntu zentral bat, agian, puntu zentralagoa da, Manolait aberriarekiko maitasuna edo eh aste hor sortzen como bueno Eh, ba, por... langile mugimendok ere, hogei garranamarka Bueno, asten dinaholako aizialdi tardeak Eta mundu eskauta sortzen ere Boazen bueno, langileon artean e, kontsintza dutxera Boazen ere bizitza osasun garri bat izatera Eta bar, eta horzea bueno, arka ere ba, bueno, Doaz esagutzen ingurune naturalak Eta beste kontsintza bat ere pizten da es. Horri da, horri da Horri oso, bueno, oso famatua da Eksiliatu, eh, errusiako eksiliatu artean Hor betiz ego dela E... Eh, Estabaida haberse egin Egin berzuten eze eh? Aizia aldianez Eta baze talde tal de hecho batzala Procine Eta beste talde de hecho batzala Propaseo Eta Lenin san propaseo Hor <risa> <risa> segones leen banak eta Alderdi Sociedademocrata de Rusia arregan ez Hor salutu zen Horida Eta bueno or... Bueno, vueltatu zen ben apurbat Aristocrasia, burguesia La sen zen inugarren korron teoria or... Ikbatu nahi zen ibuna Jogeneak eukiko ditu arazoak, eh? Zai au jarraitzeko baina bueno <risa> Eh, en fin abantalla da ez, atzera bota desakezula ez, eta guzti hori iboksen e eta, eta irola irratiko gugunean. Baina bueno lotuta, ez? Kontserbazionismo honi eta e, jarraiki, posori, korronte utilitaristari eta estetikoari, eukiko genuke korronte are minoritarioa gua, izango zela korronte zientifikoa hmm. Eta nari bueno, beti bakarri eh? izangoak Básicamente, bai, beraie, posor, beraie, bakarri, beraien kontuetan. Izan ere eta korronte honek garrantzi handi aukeko du Errusian, ba eh 19. mendearen bukaeran 20. mendearen hasieran sortuko da nolabaiteko disciplina bat e, deituko dala e, fitosoziologia, es asken finian ba, landaren edo mundu vegetalaren ikerketan zentratuko dena, alor bat nahiko, bueno, gutxietzia, utzietzia, es ba, biologoengatik eta hor ba, bazkenen nahiago zutelako pues, bueno, espezie horran pues, olita goak, esta potente agoak, e, ikertzea, es, pues, animaliak eta eta no ikusten zen, ba landaren mundua, hori ba, ba, bueno, sostengatzen zuen Eh, babuno mundu bates, pues casi. So Horida, pues prácticamente bacardi. Igual yo atea hor si beria coste bilatzeko, ez da gisa animali. Horida. Epico aozenda, bueno. Eta es egotea begiratzen landari bat, Edo Edolorea gor bilatzen, es. Horida. Baina bueno, pues azkenean, eh, zientzialari batzuk hasiko dira, ba, bueno, esaten komo Hau, perez, naturak badaukala, ba no erritmo oso interesgarri batzuk, es? badaukala oreka natural oso importanteak, natura efizientea dela, es? naturak badaukala nolabaiteko funtzionamendu arrazional bat guk astertu dezakeguna, eta hor hasiko dira hainbat zientzialarik planteatzen, karo, guk nekazaritza efiziente bat nahi baldin badugu, es? eta hor beha, lotzen zitzaien pixkatxo bat korronte utilitaristari, baina bueno, beste, beste asmo batzuekin. Ba, Aztertu beharko genukeela, benetan nola funtsenatzen duen natura modu e, pristino batean ez, ukitu gade. Ez? Nola bait, e, sortu beharko zirela, ba, eremu batzuk, etalon deitzen zituztenak, Ba, inongo gizakion eraginek gabe eta hor benetan ikusi nola funtzionatzen duen natura mundu vegetal hori gu aztertualizateko, es irakazpenak aterabilizateko hortik eta gerogu gu aplikatu alizateko, ba, ba gure bueno, gure munduan edo bueno aurkikuntzak egiteko eta gero hori erabilizateko beste kontu batzuetarako edo nadarakoa, bai. Eta orduan hor korrente hau bai dezala, ba, no, guztiz bueno eta batez ere pues, bueno, edatu egiten da zientzialarien artean, hori, pues botanikoen artean, biologoen artean, ez? Ba, nola bait, bueno, ba e, edo korronteak, ba daukatenak, es pues inguruginorekin eta naturarekin. Eta esan berra dago ez dela korronte bat beresiki arrancastatua, es baina gero eh bai eukiko duela ba, eragina ba, batez ere ba segun, ¿es? arabera, ba e, e, naturalak eh orduan, ¿es? ia pues bai mentzen duzun pues adibidez estatuatuetan, eh par, estatuatutako parke naturaletan, pos, osoikoa da, bueno, pos, jendea sartu gendea bizitak egitea, ez dakiz ser tal. Claro, auen ikuspegitik, pues hori, nola bai sapustu egiten du natura ukitu gabearen rollo hori eta ikerketak egitea, pos, bueno, galarasi egiten ditu bai que no este movimiento unik bai iko zuen nolabeteko garrantzia hsiera batean so evitar batasunan sortu ziren erreserva naturalen sorrera eta beresa genor beste bat era koere emanal koluke magic hangar ni ke sintu gabe utzi ere zientziaren ikuspegitik, orokoran zentzu komunaren sentzu komunera eh, ingurumen kontu batzuk eramateko izan zuten garantzia. Eta hori patu nahi dut Justin Von Liebig alde batetik, horrek, bueno, eh, metabolismo termino eta sortu zuena, eta eh, hitz egin zuen zelan, ba kasaritza eredu desberdinek eragin hazeukatela lurraren eman kortasunean. Nola emankortasuna lurraren eman kortasuna ez zela infinitoa, eh? horrek, ba, bueno, eh, kudeak eta desegokibatek eragin zitzakela, ba, bueno, sekurako ondorio ekologikoak, ez? Eh? Eta beste alde batetik, Jemons Pentsalari britaniarra hori gehiago e, energiaren ikuspegitik Hau izan zen lehenengo, apartatzen, bueno, paradoja ditzen dena, edo eh, Gaur egun aplikatzen dena, eta zentzenan motoreak ero eta efizienteago izan Orduan eta kontsumo handiagoa eragiten zuen, ez eh. Lo eba, bueno, efizientzia eta em, gaztoaren murezketan arteko, arteko Paradoja hori planteatzen lehenengo, ez? Eh. Eta hori egon ziren lehenengo ikerketak erasuma batuan ba, El piko de, de karbonen inguruan, zelan ikatza Bueno, y que al amaituko zen, ez? eta Etorrek gostean eduki zuen, ba bueno, e, aditzen ba, denaren terminora eramangintuena, ¿es? Bueno, a ver, fisiocraciari baldin badiozu, ¿es? Ez? ez da bukatutako karbona bakarrik e, itzi behar ziren mehatzeak eta itxaron eta berriro aterako san ikatz. <laughs> Baina, hain zuzen ere ez, eh, emeretzi garren mendean eta kontsumo erraldoi horren eh, ondorioz, pues asiko ziren konturatzen hori, bai, bai. Osa, noiz bait bukatuko zela. Bai, baina hor, hor doan, bueno, ya salto bat egingo dugu, ez? Eh, bueno, horrekonsen, bueno, en el mundugarra, bigarren mundugarra, eta bigarren mundugarra, anzegartatzen da, ba, eh, aurreko zailoan aztertu ginen hori, ez? Petrolio azten da, bueno, eh, agartzen leku gustietatik, ateratzen gero eta petolio eta momentu batean, sortzen den iruditegea, ez du, inor, que eh, horra planteatzen, ze mundu guztia, zekien berez hori esena horra, mea sortzen den iruditegea da, petroleo infinitoa denaz, eta askunde infinitoa lortu aiteke da. Oduan hor, bigarren mundu garen ostean, gainera, hori, ba, petrolio merkearen mertzikaren eltsen da Europara, Europare era suntzituta dago, beraz, asko dago berrera ikitzeko, Or bueno, langile clasea ere nola besartzen da konsensu kapitalista horretan, ¿es? Eh? O sea, sortzen da noaiteko clasea tengo concertazio bueno, ba, bueno, banatuko dugu pastela, ¿bai? Eh, sortzen da bueno, ongisate estatuain ba, real de Europa para tan. Eh? Ori da, kisate fondista da los felices eh, la, la la da de oro, ¿es? De capitalismo, no lo ves. es deitu izan direna. Ori da, de mm. bombigarren bon, mundu amaieratik. Ba, petrolearen petrolera en crisis arte, ¿do es? Ahora que osañonera está tengo en petrolera en crisis o retararte. Eta os ez da. Ba producción industriala, taora que no, bueno, producción gustia y sugarri astendera, bueno, mundu gustia dago posiko horrekin, baina momentu batean ascendira, no liteko arraka la caberche no es. Mm. Astendira ikusten, bueno, egin diren garapen gustioiek hainbat almocalte ditustera. Hor, hainbat liburu agertzen dira, hainbat pentsalari hori planteatuz, eta bereziki lehenengo etarikoa eta esangunatzuena da, esangunatzen dutakoa da, Rachel Carlsonen Silent Spring. Honek hitz egiten du, ba, pesticideek dituzten ondorioen inguruan, hau 1989 eta bianatera zen. Tal es Eduardo, bueno, pesticida, yo tendíra garazxen o geio eta 30 mundu gerran eh, garaturiko arma kimiko etatik, partirtik. Eh. Ordian, bueno, beste erabilera tema berdiogun ni, da gose nor rotara. Bueno, orsortzen da gas sarin orduan gero bigarren mundu gerran ostean, ba industria kimiko guzti hori garatu zena gerrarako. Ba, ematen zailo irten bide bat, hori, ba, fertilizantea produzitzeko, pesticida, produ bueno, e, herbizidaak produzitzeko, eta bares. Eta, hau duan, kontestu hartan, ematen da, deitu irauntza berdea. Hau da, nekazaritzaren industrializazio, nekazetzen industrializazioaz. Industrializazio, eta, e, ematen dena ziraten Europa eta Estatu batuetan, eh, eta ostean, maamono, sabaltzen doa, Organismo Internacional desberdinen bidez, mundu baian, ez? Eta, segatzen da, hor, oso erraminta importantea, irautxe bertolotrako zen DDT, deitzen den, erbizida. Eta hon, bueno, hemen Rachel Carsonak azaltzen du, honen ba, zituen ondorio izugarriak eh, gizakion osasunean. Eh, ba, dela, ba, minbiziaren prevalentzia handitzea eh, ba, kopuru izugarrietan, ez bueno, Eta hon, ban... hau inciso txikia, eh, orain dela gutxi, atera dela Europar batasunaren eh, bat eh, nola baiteko txosten bat, esaten... Hontzat hartzen ziren pesticida eta herbicida eta beste hain babatu kontsia zila seguruak zirela hartu dituzte laorain monstrak ez dakizertal eta jendearen hartu bueno, dutela lagin bat eta ikusi dute, pues, seguruak ziren noietako askok antza bai minbizia sortzeko arriskoan dituzte dutela Ba, da, da, imagina desagun, seguruak ez ziren noie que zerako minbizia maila sortzen duten Orduan, noe, bueno, Rachel Carson ekor video zabaltzen du basten da Antolatzen jendea, ba bueno, Osasunaren gantiko keska sortzen da, ez. Eh? eh, airearen kutsaduraren gaitik ere bai. Bueno, factor de desvergünding da ikusten, zeran industria batzuek ondorio larriak dituzten gizakion osasunen. Orduan, sanean desprimorida lenengo, lenengo harrakala zentsu horretan. Beste ikuspegi batetik ere, eh, Jermen Markuseren el hombre unidimensional, aipatu daiteke, Horren orai planteatzen duelaako, ba, konsumo gizartearen arasoak es? Hor, bueno, Herbert Marcuse esen eh, marxista bat, eh, tendentzia troskistakoa, eta hor, planteatzen duela, bueno, gizartearen konsumo gizarteak, bueno, badiru digustia posik gaudela, kontxumitzen, baina, bueno, horrek dituen arasoak es? Horri oso erotuta da dagoela, gero, ba, hiruleta sotiko maia txan gertatuko zen, eta horrek senaren likatuko zuen mugimendu ekologista, es? Eta beste ikuspegatxuetatik, eze, bueno, raiz egin kaso negu da ideologiko gizegolazo kokatuta, baina, Gerber Markuse bai argeta kokatuta e, esker marxista, nez? eta da norlotura bat, baina nola giteko subibat esker marxista eta ondoren goko mugimendu ekologista enartean, baina beste esparro ideologiko batxuetatik ere agertzen dira nola giteko alarma, edo iruruko garrana markadan. Alde batetik Pe Paul er Erlicek de Population Bomb liburu ateratzen du hauzen pentsalari... Estatu batuer, ba, eskuin muturareko pentsarei estatu batuer bat, eta horrek planteatzen duena, bueno, arazo handi batago e, gain populazioarekin ez, e, bai. horrek sortzen duen, hori neomaltusiano bat e, esatea arren ez, meare badokona nola diteko influenzia hor bereziki estatuetako mugimendu portekologistan, eta askenik bereziki mainstreamera eramaten duena, kezka ekologikoa izango izateke, the limits of growth informeak, romako klubak, osatu zuena bila betzion da, iruruko tamabian. Romako kluba san, eh, ba, bueno, eh, empresario italiar bat, exorturiko think tank bat, edo pentsamendurako espazio bat, esan desakegu. Ba, bueno, berak basitulako keska, ba, norantza zen orabide hartzen alisen kapitalismoa, eh, sau, bueno, eh, unertu gardugu hau antifasista izan zeta, no, nagoen zela, bueno, ehm, Partizanoekin partartu zuela, eta barret, bueno, burgesien sektore bat, nolai bat zegonak eskatuta kapitalismoan deriva, deriva horrekin, ez. Eta da kargatu zuen, hau, The Limits of Growth in, eh, informe, Jarbarreko, ez, Jarbarreko, emaitiko, ez du horatzen. Ego biak. Eh, <laughs> Zagun duke emaitiko, emaitiko, emaitik elaboratutako ikerkuntza teknika bat erabiliz, ba, eginten zen, analizi bat, zen askundean jarraitu eskero, zeraman ritmora, ba, kolapso ecológiko baterantzako bidea izango zuela eh, civilizazio industrialak. Eta odan honekin batera, ba, konferentzia egin zen, nazi bat en arteko enarteko konferentzia, mila etzionde iruetan ma bien, eta, eta horrek ere zabaldu zuen, keska, eh, sorpensatu behar dugu, bueno, klásiko handigat, Wolfan Haritz, eh, kialdeko alemaniako komunista bate, pues liburunen arida, atera zuen eh, liburu bat, komunismo sin crecimiento, orduan, Baina, bueno, hau, The Limits of Growth nolabait, mundu maiako burguesiena sektore batzuetatik datorren ausunarketa bat da, baina hortik ere ukizuena oia hartzuna. Ez, orduan horrek daiteko oinarri ideologikoak asten dira finkatzen, irurogei urreta margaran amarkadan, keska ekologiko horretarako, gainel bertu behar dugu, aurretik ez bezala, gara joanetan ja, eh, bueno, ian mundu guztia zegoen alfabetatuta, orduan, benetan, eh, liburu hauek, informe hauek, populazionen sektore asko askoze zabalago batzuetara eltsen zirela, ez? Eta hor kuriosida de modua, mono, eh, romako aurrean, la, bueno, romako kluaren informean aurrean, naiko konsenso politiko mazen, bueno, ah, ba, ikaskagarria dautan, eh, baina ja, justa didez Frantzian, ba, kuriosa, eh, berezi kritikoenak informean egin kozela alde batetik patronala, eta beste alde batetik aldean dik komunista. George Marse horre líder garaiko seketario nagoziak ere, eh? dekazio oso gorra, kegintzituen, Oren kontra, ez, ba, ba, bueno, eh, produktivismo hari er, oso sartuta zegoelako, gara hortan... Eh, bai, orokorrean peitxan mendu orokorrean. Hori, eta bereziki alderdi komunista klásikoek, ez hor, mm, eukizuten, bueno, posgerra garaitik, ba, loturan dia produktivismo harekina, er azken finean ere, euren bostkatzai eta militanten euneko oso handi bat, industria oso kutsatzai horietan lotuta zegoelako, ez hor, er, ba, bueno, energia nuklear garekiko estabetetan, eta ere, argi ikusten zen. Bale, orduan alde bat eitaukagu oinarri ideologiko hori, baina gero ere gerdatzen dira gertakari batzuk, gainera ere ja telebistaren edapenarekin lotuta, oi handia izan zutenak eta kontsentzia globalean eh, ekologismoa lehen lerroan edo ingurmenarekiko keska piztu zutenak, ez? ez da kasualitatea, hain zuzen ere, eh, telebistarekin lotuak egotea ez... Se jenek ikusi al suents ondorio hiek, es, ondori es lehen bueno, berrirore -berri lotuta kontu paisajistikoari. Claro, selen bueno, ba, igual eskualde batean gertatzen manima zen ikats eh, faktoria aterretea edor gusti hori suntzita, ba hor bueno, eukiko luke sekula eragina bertako kontzientzean, ba girituko ingurune txiki batean, Na, es. De, agian jendeak entzungo zuen irratean, es, baina gausa bat entzutea eta ikustea, es, oso esberdina da. Karo, berriz, hemen, i lue gertatzen dira hainbat gertakari nahiko paradigmatiko lehenengo eta Tone kanion barkuaren ondoratzea. Tone kanion barkoa zan e, superpetrolero bat, deitzen zen hoietako bat, eun mila, da hogei mila tona e, petrolio gordin zera eta honek iztiripu bat zuen hor, e, kubaitetik galezerako bidean zi eta Bretaña eta Inglaterrako kostartean iztiripu bat izan zuen, eta ondoratu egin zen bertan, eun da tona hoiek, itsasora, Izuriz, ezta? Hau izan zen, garai, garai horretan ondoratu zen, oza, sea, garai horretan arte ondoratu zen ontsi handiena, aipatu behar da, liberiako bandera, zeramala mala. Bueno. Eh, hau zen, britis petrolo zen, ku baitetik zigo, maian, liberiako bandera zera hori, bueno, itxasota kapitala Con... saion jalan duen nuen, behar betan hortzen diren, pues, bandera batzuk, legislazio laboralik ez daukatenak, zer gari korreindu dutenak, eta, bueno, Toni Cañon, oietako... Oietako bat zen, ez? Oren ondoratu zen, eta izan zen, lehenengo aldia Olako, tamaineko orlako dimentzioko Petroliu izuri bat egon zena Orduan ere, gara jo erratako Administrazioak ezekiten osondo Zer egin behar zen Gaur egun teoriaen badakite, ba, bueno, ikusi ginen prestitzeko Desastra, eres? Hago egin urte, gara jo erratan ez eukaten inolako Protokolik ez ezer, orduan ba, bueno, Erresumatuko gobernuak Egin zuen izan zen, bidali Abiazio Britaniara, bombaratuz ezaten Barkoa, <laughs> nap <risa> Napal, bomba, pillo, va, botasitusten, que eros detergente aére botasuten <risa> Bueno, garbinteko, eh <risa> Se culaco desastre, no y en Bretaña, que costara llegas en Beresiquín Bueno, en Inglaterra, que costara ere, va, y, eta, bueno, va, mundo aéreo y vuelta más yotén Irudio, que es choría, corba, petróleo, vale. <risa> acaba tuta Enta ahora, va, en, no hay toco conciencia potente, bat a... Sortu zuen, ez? Gainera horatzean, segon, ba, bueno, de, desastre guztia, pues, bandera liberianua, hainbat irregularitate, bat beti gertatzen dena, ezkeran, eh, kert, kertatzen zeinak durarte, normalki, baina, bueno, onlako bento bat gertatu arte ez dena etan, eh, plaza publikora ateratzen deno. Eta bueno, es que en gero ikusten da betikoa, es ¿eh? Eh, eh iñores dagoela horren atzean, es auskalo, sei pues ah, está aquí todo. Ojo, <risa> es. Igual geyenes j, pues capitania, es ¿eh? capitania rie gurrasartzen <risa> diote, baino gero ya. Demoliza tu es ¿eh? igual Moscor si joala. <risa> <risa> <risa> Hostia. Eh, gustia bere errua izan, zenbizpetrolume que su neukinolako se ikusi dik, es kostuak merkatzeko egin zituen neurri gustiak, hori hori esen importantea. Ori es da importante. Orida, orida, orida, importante. Orida, importante. Gero, bueno, eh, iluroketa sortziko, justo, gara horrein zuzene, betetzen dira berrokotamazazpi urte, gerta era horretatik, baina Apolo bidai batean aterasuten Earth Rise, deitzen den argazki mitikoa, eso er, balenengoz, lur planetari, argazki bat atetzen aterasuten espaziotik, eta horrek ere da daba, bueno, kontsientzia ekologiko horretan, edo bai, inguru kezka horretan, garantzia izan zuela horrona biti guztizelako, bueno, ba, lurra dela planeta bat, orduan alde batetik ba, guztio konekta dutago dela, lurplanetan sistema desberdinak konekta dutago dela, eta badela espazio bat, espazio moduko bat, bera bakarri joaten, unibertsoko handitasun ikaragarri horretatik, eta orduan, bueno, ba, saindu behar dugun zehuz, ezken guretzea edo lako kontzientzia bat sortu zen, no? So, manteni, or... manteni lanak egin berdira. Bai, saioa prestatzeko, orduan, ba, bueno, eh, podcast, eh, frantziar bat, Entzun nuen, eta horak gertzen zen, ba militante ekologista historiko bat, Brice Lalonde, deitzen den ba, bueno, gero instituzioetara saltoin zuen, inguru giroko ministro izan zen Frantzian, eta bar, maherak, hau, hasi zen militatzen, eh, maia jatza kilibro eta sortziko mugimendu, ane dori izan zen, oso importante berantzako, Justo de golek irasituen auteskundak, esor protesta que ostean De golek, orteik bostilla betera, arrasatu zuen. Bueno. Frantxeiko auteskunde presientxe, <risa> zero, bueno, son dozunekor París-R esazue, baina hemen agintzen duena ni naiz. Eta, bueno, orte que manzionan agituko itxiera, apurba tragicómikoa, maia txakiluro eta sortziko gertakari eza hor... Evento tragicómiko. Orteidato, orau, la majoria silenciosa, kontzeptu, esor, erabili suena de golek, esaten, bale, hau izaratandia agiten dute, Manifazko, baina gero Frantzia benetako Frantziak ni maiten hau oh, yeah. general Eta, bueno, ordan brix lanondor zegoen -ba Beretzean erdi deprimituta Gabon gau horretan Eta apetan hor ikusi zuen argazki horis Eta hori da bidea, horretara dedikatu Behar gara, es, berak horrela kontatzen zuen gero, Igual inkluso negarre bien zuen <risa> Argazkia ikustean oh! Ba, gehen hori esaten zuen eh? ba, Epifania bat oh. Oh! Sanbernaiz, Frantziako engurumen ministro Hori da Lurra salbatzeko, gero, bueno... Nuklearretan <laughs> invertitzeko. <laughs> ja. Eta, bueno, bai, orduan horreko horokorrean, bai, sortu zuela, bai, bueno, izan zen nahiko gaia teoria ere gero horti sortuko zen, oza, sea, bueno, or, lurra, planetamoduan, planetak jo bat, es, salbatu behar duguna, hor ganantziak ikizu mm. Eta gero ere, bai, bueno, lehenengo egon zen, hau, Toni Kanion hor errazumabatu da Frantzian, eta irurego eta bedatzen, ba, beste eh, petroliu izurketa bat, Kazo honetan, Kaliforniako kostaldean, Santa Barbaran, gertatu zena. Eta oraingoan, bueno, eh, argiago behal ditu zen gainera petrolio enpresen errua. Zuzenean hor, bueno, Santa Barbara da inguru sismiko naiko potente bat. Eta honora, aziratik... Aikorokorrean Kalifornian bada hor, Zalandeuseko falla, ves. Hor duan hor, aziratik, bueno, quezkasegoen inguruko bizaren artean. Hor, petroleo ustiaketak egitarekin, ez? Hor, bueno, em, oleo, eh, petroleo enpresek amarka daxena batxaten, presionatzen, bertako gobernua albidetu zezan. Hor, plataforma petrolifereoak esartzea, kostata, baina azkenean, mozuposo zutain bat, kampaina politiko finanzietu bortzean, lortu zutela hor, baimenak ematea bertan Ay. eraikitzeko urek sin egin zuten esineskoa sela horiñolako de ras con maletina <laughs> inolako petroleo izuririk egotea ñola kom petróleo y suriri que gotea ba bueno 65ean montatu zituzten 6536an ya 67an egon zen hori petróleo y suri bat orronolaiteko simulacro mm. baina bueno orre que suelen invertir alta tu prensara baina eta tambien eta 3 eta baina egon zen sekulako petróleo y suria 3500 em eh, egasti baino gehiago hil ziren hori tota petroleopean. Baeser dira egastia asko enfiñean, es, garapen industrialaren aurrean. Kaliforniako guk kostal de gustia, eh gelditzen poso hori petroleo siota, Etavar eta, eta horrek ere estatuetako kontxintia ekologikoa pistekoa, ba, bueno, nahiko garrantzia da izan zuen, gainen ulertu behar du ba, neenagotik esaten gaien ume es. Rachel Carson en Silent Spring hori es, ya ba, bueno, inguru arekiko, keska, osasunarekiko keska. Mesfidan tsa ere, industria handi kutsakorrekiko, ez? Eh? Zer, durarte, karo, industria basekiten ondo baino beto Erbizida hoi zituzten ondo hori, baina zuten publiko egin Ba, bueno, hori jo meisen reitzer Carlson, kanpotik, hori informatxera ez eh? Hemen gauza bera, industria petrokimikoak ondo baino beto sekien Arriz kutsatzen zitekela, hor, eh, ba, bueno, petroliak ustiatzea Era horretan, ez? Eh? Gainera neurriak hartu zituzten merketzeko gun ba, bueno, zituzten nahiko segurtasun neurri hartu azken irabaziak hand ditu na zituzterako ez eta berriro ere bon bueno, e, zi urtatusieen bertako herritarrei hainbat bilera publikotan ezinnezkoa zela istripublik egotea eta hori instalatuta hiru urtera istriu izugarria ezdan kon kontestu horretan e, asko indartu zen ingurumen ingurumen aldeko mugimendua estatu batuetan ez Hor lotuta ere bana naiz duko desenkanto batekin edo... Edo, ose, horre, estatu gotoan, ose, frantzian bereziki haipagresen eh, nahi etxak irutazortziko mugimendu ez, kontrakulturaren mugimendu moduan baina kontrakultura hori beste herriantotzen ere matenari zen Estatu gotoan bereziki indartzoa izan zen viendamen aurkako, viendameko gerraren aurkako mugimendua Eta, ya, ba, irurogei gara namarkadako amaienerako, mm, igertzen nekea borroka horrekiko edo. Uh -huh. Eta, hor ingurumenaren aldeko borrokaren gorakada bat bizizen. Hor, oso adirazgarria da, New York Timeseko erreportaibat, garaikoa, migatzen da, iruroge eta justo Santa Barbarako horren oztean, eta, ba, bueno, titularzen environment mei eclips Vietnam as college izu. Ingurumenak, Vietnam ekisatu desake universitatu dako eh, bueno, borroka gaibesara, ez da ore ulertu hartu hartuguna da bueno New York Timesek ere va ber linea editoriala Basquekaraz, es? Bueno, es que New York Times komunikabide Vivekananda Graham oso aldesaudela, esker Vivekananda Graham ba bueno, va da komunikabide handienek, va bueno, gobernorari kritika egin dies, eskiotela, dieskiok ketela, baina ezin dutela inoiz zalantzan ipini, eh, estatutuen atzerri politika, es hori va bueno, demócrata republicano en Arteco konsensu gai bat, bereziki, biendameko gerra hori zen, eta orokorrean horrean en gerra gotza kontextuan, komunismoaren aurkako borroka, ez horrek edo zer, justifikatzen zuen eta orduan, bueno, bueno, a bere reportaionek baina dirazten digu universitatetan ingurumenaren aldeko kontsientzia handitzen ari zela, gero ta, talde gehiago hori zela sortzen horren inguruan, pues alde bat dike borroka antinukleera mea gero baita ere, santea barbaran gertatuteko horrek, baina ere ulertu behar duguna daba, zu komunikabide batetik agian, nahi baldin baduzu biendameko Gerra nauskako borroka Gutxi etxi edo bere indarra jeitzi Pues bueno, interesgarria direna onelako titularra que son, Ese sonen modako borroka beste hau da Ori, fijatu zaitezte honetan Ya modaz pasatu da, bien nameko gara eh, Asumite <risa> <risa> Vaya, bueno, ala ere, reporta yao ba, naiko, naiko desgarria da Bueno, interesgarria ere Nola baitu lezteko gara jortan gartatzen eisen Ese, ordo, bueno, badaukago hor Eh, hainbat pentsalari ya planpeatzen dutela sustrato ideologiko bat sortzen dutena eh? sorre ere dago errazuma batuan de ekologist eh, aldizkarienen sorrera baina gero noski zere man behar da hor eh, borroka fundatzaile batzuk tuk ez ezken fien mugimendu bat sortzen da ba borroka borrokaaren bides hor ba, langile mugimendu sortzi hor du aldeko borroka izan alda ere du paradigmatiko bat bueno ba, ekologisma karaionetan ere Eta hori da gara jau berezi egiten duena eta e, eragiten duena bergiz, iruroge iruetamar garen amarkan sortzea mugimendu ekologista. Zerzuk lehena ipatutu duzen besara, paseuden hainbat fundazio, e, elkarte txiki batzuk zeuden baina masa mugimendu moduan iruroge iruetamar garen amarkan sortzen da. Hor, alde batetik, bueno, gero gero gero dutxe gindezak gudatuen faktuen artetik, baina ja, e, kapa informatuak edo ere hasko zabalagoak diren. Kolen konservacionismoa zenba, elite aristokratiko burgues batzuen keska, Ja, iruro gehiutamargaren aurreko ogei urtetako askunde ekonomiko horrek albidetu du klase ertainen sorrera. Ez, klase ertainen ulertu talde batetik. E, ba, bueno, langile klase bat, ja, baldintza, nahiko bizi baldintza ona dituena, eh, nahiko lan estable orduan, ja, bueno, klase ertain kontsientzia hori sortzen zaiona, eta ere, klase ertain klasikoaren handipen bat. Ez, Orre, bueno, estatua beraz asko zabaltzen da, orduan, funtzionario pura, izugarri... Handitzen da... Profesionalak... Hori da... Eh, Langile liberalak... Bai, hori guztia, orduan kapa guztiek, handitzen dira, eta ere oso da ikaslegoa. Eh, ba, bueno, kapa soziala ipagarri moduan, ordura arte, erite txiki batzuk, bakarri joaten ziren univerzioatera, univerzioatera joatea oso kontu... Esklusiboazen. Eta, eta ere, arestia. ba, beste sektore batxuetan ibiltzeko eh ba pentsatzen zauna, benia dizamala ja, jendea hasten zen lanean. Ametxe zenuen ja en eh, leheneskuntza eta gero ondorenekoa zen derroreskoa, er ez? Berriz 60erena marka hasten daba, bueno, asteko eh, bigarren eskuntza, zabaltzen, liceuak, osea, gero ta ikasle gehiago 198 urtera arte eta gainenare unibertsitatea demokratik demokratizazio prozesua ematen da. Gero ta taik, jende gehiago doa unibertsitateara. Orduan, ere gero ta ikasle gehiago dago eta bueno, ikasleen artean E, bainguru menanekiko keska bada mobilizatzeko arrazoi posible bat, edo bada, am, mm, e, bueno, sektore bat nun hasten diren mobilizatzen eta eta militatzen hasten diren, ez? Oduan, borroka funda eta joiek zeintzuk dira, zen borrokek eragiten dute sortzea mugimendu ekologista bat? E, importante nasoan antzagari, borroka antinuklearra da, horrek bianka zituen alde batetik, eta beresikin ikizango nuke importantena zen arma nuklear aurkako borroka baina horrekin oso lotuta zegoen ere erabilera zibileko zentral nuklear aurkako borroka izan ere, ba, bueno, e, konplejo industrial berdinak sustatzen zituen biak eta ulertu behar da ere, ba, bueno e, arma nuklearrak izateko beharrezkoa zela zentral nuklear zibilak izate, hor hori nahiko lotuta zegoen arritzkoak lotuta zauden ere eta duan sortzen da hor borroka antinuklear indartzu bat mendebaldeko baldeko Europan eta baita estatu batuetan Ere, or, batu andan beresiki, eh, orra, esta tu anda mereci aquí. Eh, bueno, da grupo Naiko informe Intesgaribat, bat, de Engarra zuela e, industria nuclearrak orikertzeko mugimendu antinuclearra. Eta bueno, a ver, eh, terrorismo orako aukerarik zegoen. Bueno. Edo. <risa> nah, bueno, pero informe Naiko, Naiko sincho sense entendemos, pues, bueno, esa buenaño laco. Arriskuik, o sea, decir la hippie pacifista bueno. Sí te será. Esitesela que es. Ma oro informe no que 2008 da eta mairuko krisi kontestuak eragin zuela estatutu eta e, bueno, hor krisik energetikoa gontzen, ba, bueno, hori aurreko zaioan nahiko astartzen dugu, ez? Beno, ba, nolabait, e, petrolinien presioa izugarri handitu zen, eta duan, ba, porreikto nuklear berriei atea zabaldu zitzaik. Hore gontzen, despliege nuklear handi baterako hainbat plan, eta horrekin zuela indartu mugimendu antinuklearra, Desente Eta Karin, gero Batean hor, asusto Asusto bat beso Batean, venga, venga Central nuclear Horia, ba, venga, ba, venga. Pues, eh, Rengo saioan anduko du Baina, men Euskal Herrian Noste plantezen zeñera Ogei eh, reactore Euskal Herriko Nurunean, es Eta, bueno Beste Herrian Bat xotan Antxeiko gauza, que es Eremu zehaz yeah, bat xuetan bat, bat Lemosen Beste bat Deban Beste bat or eh, Bai, eh, tutera eh, Neustetu seguela Beste bat hai. Gero, bueno Garoña Vera Herriusan eh, ere Beste plan bat xegoen Osa, bueno Bai, bai, bai. ba, ba, Arrakazta Arrakazta e... Eta da, bueno, kantinuklearra Izan zen oso oso mugimendu potentea Eta oso lotuta egon zena Mugimendu ekologistaarekin Eta gero ya, ja, maia lokalagoan egon zinen ere Borroka oso importante batzuk Nola gaur egungo Kultura militantean garrantzia izan dutenak ez? Eta niretzakor, kasu oso paradigmatikoa konparatzeko Komparatzeko Komparatzean oraito eta Frantziaren kasua Frantzianen gazuan borroka ekologista fundatzaia, handienetako bat, izan zen larsakeko borroka. Larsaken oksitanean zengoen ingurune bat, nun, Frantzian hor jotzpompiduren gobernuak nahi zuen base militar, bueno, eh, base militar eh, zehazki zen kanpo eh, de tiro, erraldoi bat, sortu, es, ba, bardeetan daukagunaren moduko bat, hor larsake. Eta bertako nekasariak azira batean, eta ostean, eh, populazioen, sektore, oso zabal batzuk, eta mugimendu ekologista da protekologistaaren sektoresa importantez, movizatu ziren, honen kontra, izan ere, ba, bueno, eh, amarnaka, una, eundaka hektaria, lurren markon, zuntzitu nahezituzten, ba, industria militarra, elikatzeko, nola baitez. Horri, hiru eta margarren hamarka ziren eman zen, eta azkenan gara hiperan lortu zen, heldu eh, zenean frantxeeko presidenziara, lagurota batean, baina larsakeko borroka, horregon zen hiru eun milla pertsonako akampada herraldo iba eta horrek nik uste dut hildo eh, hori dolar sakeko borroka jarraituz en dualdela ulerzera ere gaur egungo sulez modela terren edo lurren altamenduaren eh, praktika politikoa Frantzian, ez dela, ba, uno, ekintza zuzen, aguasen terreno Vai. okupatzera, aguasen hora horregitera. Guk landu izan duguna, hori da, Bretañako noteran delandezeko zadaren eredua, edo, ba, okupazioa, borroka ekologistanako tresna moduan, eh? Seguida lardzaken zuzen, ez dela okupatu, baina, bueno, bai, kontua bertako nekazere, que ziotela eman eh, nahi hori Frantziako gobernuari ez. Eta berriz, Holanda, maurrala nahiko borroka paradigmatiko, esan zipol, aireportuaren, Andi penal en contra, va, eh... Orlanda tú sutela, va a soba, Pues a fin landa que te va, te como relaco, que está eso potente, bat Uno, eso Bueno, vale. Holanda recologismo en toco. Holanda recorrogismo. Holanda que va, eh, ese. Holanda, holanda más espigar en A ver, quiero guiar. Holanda era paralelo a Maia y también a la Marca, no la Santimbanque. Es que es la que te saca, Kvauter, movimiento a... Dic auto saltimank va a ser ahora como anarquista va a ser ahora como performance iría en orquestos iría en orquestos iría en orquestos y ahora que estáis en su ten vaya bueno o la pues la andaca va a toro lo que nos va a la torre curiosa bueno pues ahora tengo un movimiento como el que pues es que ahora tenéis bueno es que por el aeroporto en orca o por roca jerez en duro a y la concentración E, Holandako ekologizman, orduamon, ikusten duboia zelan, irutamar garen amarka batik, Eta gero bai, Holandan eta baita Frantzian ere, emazen autobide berrien aurkako borroka, lehen nahi batzen duen LaLolonek, edo LaLonez dutu gora txen, hau, e, bueno, lur planeta ikusterakoan negar egin zuen, pertsona horrek ere zuen, zer hanbera, ba, bueno, irutamai garen urtean jonsen hor, Frantzian, e, George Pompiduk, ere nahi zuen e, autobide bategin zenako bi aldeetan, ez? Beres egin zuten Eta horrein ja e, Kendu da eta Berriro bihurtu da e, Peatonal, baina gontzen hor ba, bueno, Laoba markaetan zehar Autobide Herraldoi bat Parizeko zentran Justo zena ondoan Segur eskibun entzule batu Ginoi zeongo ziren Parizean Eta joan bat ziren Bimila mazortzia baino lehen Baikuziko zuten hori Autobide bat Autobide bat zela Eta horren orkoko borrokar pues, Urbituzen hau ba, asamblada dela dago Eta zenten, bueno, egingo dugu E... Marcha ciclista, tal vez, ¿es que marcha ciclista? es la otra? eh... Mani... Mani Beló. Eh, claro, pero era... Y, y yo que te has dicho con Mayacha, pues... Eh... Lurra en Laguna, acao a mí de la terre militante, aca, bueno, pues, bueno, apurba, te... Hippie Longo. Y tal vez, tenés eso, venga, chiquete, que... Bueno, pues, ¿sí ¿es que era marcha ciclista? Un um, milla, persona bildu, sirela, do, París, en, bueno, está aquí, te un milla, a marmillas, es que Horrema, bueno, Eure que esferos hituzte eraba igual Eun pertsona, edo lakususeta Batean jendetza, batu zen ez daudan nahiko Mogimendu potoloa izan zela Or, planteatzen zuten azen, bueno, kotxen invasioak Elditu behar zutela Eta, era paralelo baten, erasuma eh, Erberetan ere, ba, bueno, kertzatzen Or, kotxeak erota un megeiago Arizirela iltzen, ba, bueno, fenomeno global bat Gara hita horreta <risa> Eta horrena horrean, ba, bueno Planteatzen eh, bereskuratu behar zirela iriak Eta gaur egungo go, Kultura ziklista guztia Oeta dagoen eh, Azpiegitura, txirindu netzeko azpiegitura Bueno, ilutamar garen ondorio, ez du, aziz pues Altinbankeak urtik egozinen, hauek abautel Zahuek eh? eh, Eskiporen zuaitzen lanatuzituztenak ere Bertan egun gozizela Bueno, borroka hoen nola egituratzen dute Mugimendu ekologista Gara jorratan, ez? Faskaren ikusten dugu nola Mugimendu ekologistaaren sorrera Badagoela oso lotuta Ba, proiektu hor turbodesarroillista baten kontrako ba, mobilizazioekin, ez. Hori da, hor, keska desberdinetatik, ba, suk, ba, osasuna izaniteke keska bat, e, zientzialari hain baten keska globalago bat, ez e, justitzea sozialaren keska ere, kasu eskotan, ba, zegoen, zeh, azkenan nox eukan kotzea ireta marraren amarkadako parizen, ba, zan den izeko langileek, ez zuten kotzerik izango. Eta hori, ez da ematen da mogu inzazio hori, baina gero azken fiñan, eh, mugimendo ecologista kere ematen du instituzionalizazio urrats batzuk. Hor sortzen dira ere, garai horretan gaur egun mundu mailan potentenak diren eragile ekologista desberdinak, alde batetik haipatu behar dugu eh, Friends of the Earth, Amigos de la Tierra, Amis de la Terre, Millier Defensi, Luna en Laguna, ¿no? la la he eh? uh, la, bueno, Sierra Club edo Sierra Club supertest y San Josela, au conservacionista. Conservadores. Conservadores ¿sí, en, está eta hor duan bauek energia nukleararen alde zeuden aziera batean. Hor duan horren ba, bueno, morrekin diferentzia zituzten kide batzuk hortik atera zitzen eta zituzten eh, Friends of the Earth eragila, nolait ba, bueno, eh, aktivista oa zena edo eh, aspirazio masa erakundu bat izateko, aspirazioa zeukana, eta gero manzuen asalto ba, bueno, eh, beste herri alde batxuetara. Horro sodi azgarria da ere herberetako kasua ze hor azi iratean sortuzten mili, milie defensi Erakunde azira baten si zela espertoen eh, biltsar bat, hor segon besteak beste, Limits of Growth informa idatzi zuen eh, kide Holandar bat. Eta orduan hoy zuten holako kontseilu bat Raz van, van de milie, uste dute holako seuse. Txena bai eh, consejo de medio ambiente, holako seuse. Prinxe, holandako prinxearen finanziasioaren bides. Jo, es que prinxeako potente. Justo, ez dugu las tuber, monarquía holandarra zeleko aksiodun nauzietako bat izan dela historikoki bueno, bueno. Bueno, de, bueno, kontzintza burra garbituko dugu mahoi diru bat, hauek ikertzaie auei royal petroleum, ez? eta hortik sortu zen baina gero, ba, bueno, ki deasko uki zituzten eta mm, urrengo ustean, migatzen dutamabian, ja, erabak izuten elkarte ekologista moduan sortzea ja, ba, bueno, izateik espertoen gomendioak emateko organo bat Ba, bueno, masa erakunde bat piurtzera eta erabaki zuten ba, Friend of die ekin batera federazioa sortzea.ez ba, Frantzian ere sortuzen hiru e, bai, eta Baikan erresumatuan hiru eta haikan ere baiiz Sueddian jatu zuten federazio bat eta urtik sortuzen ba, bueno, amigos dela tierra edo ba, Friends of Dieth federazio hori mundu maila. Greenpeace bera ere oso ezaguna eragi era, era ekologi handin artean milatzen da hiru eta mailikan sortu zen kassolueeta Vancouverren, Eta oso lotuta hau eh, borroka antinuklearrera Eta baleen eizaden aurkako borrokara Aziraten orban, kubaren sortu zen, maia bueno, ba, joan zen eh, handitzen Eta kuriosidades, biek, by bai, friends of 10, baita grin gaur egun Mai internazionaleko euren sedea, Holandan, daukete Bueno Kuriosidade bueno, no, moduan, ez eta alde batetiko sortu zuen, eragile edo eh, ONG ONG vale. handiauek Baina, al diberen ere, saltoa eman zuen instituzioetara, ekologismoak, instituzio demokratiko parlamentarioetara. Hor, haitzindaritzat, azten da United Tasmania Group, elkarta oh. izazena, bueno, Tasmanian sortu zen eh, alderdi politiko bat, abertako hainbat proiektu urbanistiko eta espekulatiboren kontra, gehien bate eh, bueno, girorotan sortu zena. Eta austean hortik, ba, United Tasmania Grupo horretako jendeak nahiko rol importante gukizuen australiako alderdi berdearen sorrelako. Uh -huh. Baina gurea gertuago etorrita eta ba, Frantziako 1970-etamalauko alderdi hauteskunde presidenzialetan, egon zen lehen aldiz kandidato berde bat. Izan zen René Dumont, e, berez eskola agronomoko irakaslea zen, René Dumont hau, Eta, bueno, ora gertuzen, ba, telebistan, eta elburazen el, el gehiago, ba, kontzintza ekologistaan ditzeko, frantzian uertuaz duazkatan, kandiantoaz konentxako, eskaparete bat direla, alteskunde tes, al presidenzialak, gara, bueno, nendikero, ose, pues, bueno, horrado alaxakinda, jasoko duela uneko bat eta uneko biartea. Baina, bueno, telebistan agertuko dela. autopropaganda, claro, autopropaganda pixkate dite, da, ez? Ba, azkenan, bolo, probandamodena eko merkea, da, ez? Eh? Ez da, kitor, campainan merke gindezak ez Bueno, hori izaten dute, es. Trump eh, zera mala, ez daki zen bat urte bebai aurkesten ateskundetara, es, presidentetara, oza, sea, beres, irabazi baino lehenagor, primarietan eta mm. ibili izan zela hor zaiatzen. Bai, telebistan agartzeko eta pura Vai. famatu aizateko. Es. Eta eskenean broma, ez? Es. <laughs> <laughs> bueno, aquest son genetun monek, uneko batko malaua lortu zuen, baina, bueno, izan zen, lehen kandidatu eta bere zikiia, irugeta margana marka, laurok egargana marka da ziren, hor sortu ziren, Eh, ba, gaur egun arte ez diren alderdi alderdi berdeak, es badibiez ba, di grunen Alemania berdea, hor bueno saio batean genuen eksklusiboki Eurenan chunga jimenan. Iruna demaia berdea, Francia nere sortu ziren ja, bueno, ka se campaña que sostenían, esen ora alderdi berderik ez zitzen. Ba, bueno, zuten augene d'un mona, la la Blonde que contachsen sus eran Joan Senor eh Berevilla eh bueno, la Reiter son universidadtera, hori atean, kanpoan. Eta hor, genedun mon jauna, animatzen zara... Azaltatu egin zuen. Gure kandidatu, izatea, alderdi presidenzialetan, da, ez da, bueno. Eh, Konsuntatuko uta biar, etorri minebilla, da, animatu zen. Ba, ebitu. Ba, etipo nahiko kuriosa, genedun mon hau, eh? Nik, ber, ez dut asko askorik ikertu, ikertu eh, duan apurretan, ikusi dut, va, bueno, biziren erregimenean... <risa> <risa> Parte hartu zuela... Bueno, bueno, bueno, bueno. Eh. Está aquí ni referente, o sea, nada. Ya, bueno, ya la Uruguay-Arnamarca, pues bueno, y me, me lo jican al derdi verdea. Era tan curioso, al derdi verdea, era tu se la... Es eh, que recó al derdi desverdí en fusión en artean. Tartean al derdi evangélicua. Oh. bueno. <risa> eh, ta, bueno, or ya manziren egea por su desverdí en etan, batxucori, es que recó al derdiak, sobieta de en orquetaren nos O sea, tú sí, no co... Crisi, momento. Va, ahí va. Maire hasta que hubiera sido así, aunque se tú sí, era, ¿eh? Va, bueno, es que recó en bat militantes, con si nada implique, ta, no, jo, pues ahora ves la pidea. Asco que más o menos te tan salto a el movimiento antinuclear era, edo... edo movimiento ecologista de Eta, eh, al derdi comunista clásico, y tan, según gente o ren, salto a Isense que llego, la oro que tan Veres, claro, el veretaco comunista Veste integratus en al derdi, ¿verdad? Y ¿no? se han en lau al político Se es que recolabora en político Pues pa, eh, pacifista socialista eh, Al derdi radicala Al derdi Eta al derdi comunista Batusirela, sortxeko grulings Nei, a, al Neri al derdi me mata Va, eh. <laughs> ba, bueno, or sortus patusiren al derdi comunista de Arequimatera Zortzeko eh, alderdi berdea bertan, eh, herri nordikotaren haikotxo eran zuen esker komunizatik alderdi, alderdi berdek eta berriz beste leku batzutan, bat, bat ezberdin izan zen, Ek, ekialdeko Europan ere beste Beste dinamika ezberdin batzuk onzen. Bueno, no? haipatu genuen eh, diegruneko saioan, azkenean Alemaniako alderdi berdea badela alderdi bat, eh, aldiz antikomunista den, da? Hori da, hori da, hori da, hori da, baya, lalorgaranamarkan, eta hori da, bile ja sortzen da, bueno, alderdi, berdeak instituzionalizatzen dira. Bai, holu dezakegu ez, estabilizazio fase bat gertatzen dela, ez? Ja, lalegarra gaitan marrekoa markadan, manolai, bueno, jasortu egiten dira, ba, eh erakundeagian lobistikoago batzuk, es, eh ONGak oh, yeah. edo think tank edo nada lakoa daitezkeenak eta gero ja pausua ematen da basusunean alderdi politikoen osaketarekin, es. Eh. Todo ya hori bestez pues ahorita está yoten alguien algo nuka astatu, balorota marca marca, ve este motote como movimiento ecologista querer sortindina radicalagoak, pues eh Green Greenfers, ustedote bueno, hasta aquí erakunde desberdina ja radicalago, que sí que bueno, alderdi politikoek ja Ba bueno, boterea hartze harren edo zein gauza onartzen dutela, eso por pues, digo uno de acaso paradigmaticonan ONG handiak ere. Pues bueno, eskean saltzen diren ONG dinamiketan, un helbura, eh? pues diru alortzea ONG mantentzeko eta doan claro, pues eh... vale. ere ba, bueno, munduaren sistema aldaketa jasten mai gainan ipintzen eta doan sortuko dira la peste eh? ba beste mota bateko, mugimenduko ekologista korolatu desberdinetan, ba 90 garra markan Eta gero bereziki, pues, bueno, latu potentena, izango zen mi milla sortxian eman zena, eta hor dira, bueno, eragia ekologista berri batzuk. Ese, eta gero beti daude, pues, eh, maian lokalean sortxian diren dinamika desberdia, que esor frantxeko izango zen hagean eman korna, zentzuerta. Horri da. Beha, bueno, nekin hagean bueno, ya... Hagean ya repaso sorokor bat, egin dugu, bai. ez mugimendo ekologistari, gure eh, eh, ikuspegi eurocentrista edo men de balcéntrico erekin hori dame ser gertatzen den ba egoalde global ean pues esa ego importa egitan borde agen mugimendo ecologista gustu badera gertakari naiko cientalas en desa que gusen vai vai eta horrengoan ja terren tori alizatuko du gehiago mugimendo ecologista en sorrera Da nikuzte horrek ere interesandia ematen diola, es. hemen, nemen, ba, bueno, kontatu dutu ganekdotaren bat, Frantzian Inguruan, estatutoen Inguruan, herberen Inguruan, maiakia ja benetan, analisiak onbate egiteko lurralde bat aukeratu berdugula eta kaso horetan gurea. aukeratu du hurrengo saiorako, sagian beste herrialde eman batek ere genalde, monografiko nat. du. Ez aurten, aurten tengo de Bosgarden moral, de Moralde, pues igual a Moralde de Moralde con Paugoa Ogairi, va ba, gara beste monografiko a chukitei, bueno, ba bueno, beste ari honekin ja Bueno, urte berriei sonion txoa, apoko dugu gure entzulei ez? Hori da, yes. apoko dugu, eh, agian eh, gabonetako beresia puzgeiago pues, sakonduko dugu, ez? Igual sorpresanen bat, eh, ba, eukiko dugu, saio ez ofizialen bat Egu berrietako magian, baina momentuz honekin, ba, agurtuko ditugu gure entzulemaiteak eh, Eta urren urtean, ba, berri hori ikusiko gara, saio eta, eh, ba... Gai, geia Bai, bai, agian sorpresa bat, mate, sus bat salió en igual la dugu, ikusiko dugu. Sea esto son geia goitugunean. Komentatu, garek oitu dugu mendik, sabia dugu. Joani Ratiana, ba, no? Ori dugu, abesti batekin, ain zuzen ere, ez? Eh, badagoena oinarrituta eh, zera, Torricañón, eh, ondoraketarekin. Ori da, Samson Francese deronekin, un chico se dituztego. Ba. da. Hurrengo urtera urte. Laute. les chantiers japonais en vérité j'appartiens aux américains une filiale d'une compagnie navale dont j'ai oublié l'adresse à Los Angeles. 120.000 tonnes de pétrole brut, 120 000 tonne Dans le Torri Canyon Le Au Bermude, a 30 degrés de latitude Se tient la Barracuda Tankers Corporation Son patron m'a donné en location A l'Union Oil Company de Californie Cent vingt tonnes de pédro-brut Cent vingt tonnes du Liberia Le Capten et les marins sont tous italiens Le mazout dont on m'a rempli les soutes c'est celui du consortium British Petroleum Son famille est espèce de brute son famille